«Ну гаразд, зараз спущуся. А що б там могло бути, що не може чекати до Нового року? Побачиш!» Поліна накинула на плечі куртку, дочекалась ліфта, розбірковуючи про сюрприз. Чомусь вона ладна була витягти зі скриньки чи то коробку цукерок, чи то підмерзлі квіти – і почала нервувати, навіщо весь у цей цирк і як їй реагувати. Скринька не замикалась. У напівтемряві під'їзду Поліна запустила руку всередину і намацала там цупкий конверт. Витягла його, розірвала і дістала невеличку, але товстеньку книжку у м'якій глянцевій обкладинці – Дівчина натиснула кнопку ліфта і зробила крок всередину. Там було світліше. На обкладинці прочитала. Моя бабуся спала з саган. Нічого собі, здивувалась Поліна. Покрутила в руках книжку і навіть понюхала її. Ще раз подивилась на обкладинку. Ім'я авторки їй ні про що не говорило. Нічого собі, подарунок. Звісно, до нового року не міг зачекати. Вона натиснула кнопку з цифрою свого поверху, дістала з кишені мобільний і набрала Богдана. «Не битимеш?» – спитав він, не давши їй першого слова. «Ой, ну ти справді так несподівано? А де ж ти її добув?» «Я, звісно, розумію, що ти б хотіла ліпше оту, «Чи любите ви саган? Але я замовив обидві. Ще й фільм. А ця прилетіла першою. Ну, ти вже вибач». «Замовив? Так це ж купа грошей. Та й часу». «Не проблема. Книжку мені передали літаком, то на пересилці заощадив», – засміявся Богдан. «То ти по неї їздив у Бориспіль?» – здивувалась Поліна. «Ага». Ну, цікаво було, для загального розвитку. Я вже давно нікуди не вилітав, усе більше потягом або машиною з друзями, а там такий мурашник, здається, всі кудись летять. Ну, не знаю, чи зміст книжки тобі стане в пригоді і якось полегшить твої стосунки з текстом, але якщо ти можеш це прочитати, то чому б не скористатися такою можливістю? А раптом... «Виявиться фігнею? Викинь!» – посміхнувся Богдан. «Ти був правий. Двісті сторінок фігні не може бути. А навіть якщо і так – не викину. Збережу на згадку про твій новорічний сюрприз». «Ой, та я ж і не подякувала. От уже ж. Збаламутив мене. Я не чекала такого. Зараз же почну читати». «А за скільки змогла б подужати? Дрібненько написано, я зазирнув», – хитро спитав Богдан. «Ну, якщо цікаво, за дві доби прочитаю». «А коли ні, то і не знаю», – посміхнулась Поліна. «Ну, коли що, телефонуй. Я ніч на службі, спати не буду. Мені ще треба над диссером попрацювати. Добре, що ночами не так багато відвідувачів, як удень. день». Ага. Ну, давай, працюй. Ні, ну це ж треба таке утнути. Дякую ще раз. Поліна скинула куртку, капці і рушила до ліжка. Їй захотілося вмоститися там, мов у гнізді, вімкнути на стінну лампу, під якою вона читала на ніч, відгородитися від усього світу і поринути у життєві колізії вже досить знайомої незнайомки. І хоч перша зустріч з назвою цього твору дещо насторожила її, але сьогодні на самоті вона не цуралась свого інтересу до будь-якої сторони життя видатної письменниці. Хоча вона не вважала коректним Заняттям порпання у чужій білизні, Зважаючи хоча б на заслуги саган перед Францією. Але француженка написала, Французи видали, а вона читатиме. Такі часи. На якусь мить Поліна завмерла, Стримала перший порив, Пішла на кухню, поставила чайник, Її роздуми про межі дозволеного у пресі чи літературі поступилися місцем думкам про вчинок Богдана, який, звісно, вона оцінила. Це ж скільки часу минуло, як вони сиділи тоді в енет-клубі. І весь цей час він мовчки просував цю тему з книжками та фільмом. Мабуть, він таки не збирається відступати незважаючи на досить стриману поведінку Поліни після того інциденту. Якось хоче довести своє ставлення чи навіть свої почуття, не словом, а вчинками. І так дивно вручив їй, ненав'язливо, що іначе не довелося запрошувати. Чи він вже й сам?